بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الامين محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد وكوي لازمون ذا وجه تو شيخ ابو حليمه عرفات حفظه الله لمن انا تو شيليزه نكلينا نوالي واسكيلزاجي ni maneno mnafaa kabisa Zabu wengi katika mnaposikiliza hapa ni wanafunzi na walimu. hivyo wale maneno alizozungumza ni mnafaa kabisa. Na naona yatosheleza shileza. Na sisi tumepita tu. Tukasema toi kalima kishindo tuendelee na safari yetu. Ngo ile kwa naendelea kwa kila kizungumza kilikuwa cha vizuri kabisa mimi imamu minita ni wasalimia nikuja nikawasalimia na natudia mkazo umuhimu wa derezozungumza Sheikh Arafat kusu suala la ilmu na umuhimu wake na leo alhamdulillah minna ukitizama sasa hivi hao watoto tunaoona mbele yetu hii ni makubwa kubwa sana Allah Subhanahu wa ta'ala amewapa ahlus sunnah. Kwa hawa watoto kesho wao watakuja kuchukua nafasi hizi ambazo sisi sadidi tuwasomesha. Na ikiwa wamelianzia ili jambo katika umri huu waliokuwa nao sasa maana yake kuwa mji wetu hu biidhnillahi ta'ala tukiwa wakweli katika da'wa kutakuwa na mabadiliko makubwa sana tufahamu kuwa mtu mmoja peke yake mtu mmoja peke yake anaweza kuwa ni sababu ya kubadilika umma mzima Allah Subhanahu wa ta'ala amemtumiliza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akianza hii da'wa kwa ya kiupeke yake mtu mmoja tu lakini mpaka leo ana wafuasi katika umma wake na kuangalia mujaddidun wale ambao ni sababu ya kuleta hii dini upya katika miji mbalimbali mbali. utakuta katika kila asri Allah subhanahu wa ta'ala aweza kuchagua katika waja wake mtu mmoja pekee yake akawa ni sababu ya umma mzima kubadilika biidhnihil karim subhanahu wa ta'ala leo toona vijana wengi ambao wana ikbal katika kuhifadhi Qur'an katika kuisoma dini Kisha chukulia katika hawa vijana kutoka watukumi mpaka ishirini kila mmoja atawanywa katika msikiti awe na yeye pia ana sehemu yake asomeshe afadhilishe watoto Quran bila shaka hii da'wa baada ya kipindi hivi tuamini kwa uwezo wa Allah itakuwa sana kuwalimu turakiz katika kuwalisha hawa watoto ilmu tuifarishe kitabu cha Allah tuosomehe dini ya Allah ili kesho na wao walimu wa wasimame katika zile sehemu ambazo walimu wa wao waweni wawe ni sababu ya kuleta katika miji yetu hii nimepita kipindi kirefu sana watu walikuwa mambo mengi ya khiri hawayafahamu lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehma zake akaileta hii nema. mara nyingine ukikaa chini ukizingatia ile sunna ile huko nyuma kabla ya kufahamika da'wa salafia huku kwetu watu sio walikuwa wafahamu vipi sunna yani katika sunna ilikuwa watu wa sunna watu wa maandamano yani maandamano kele maandamano kisha ikabeba shiara katika zile shiaara ambazo wazibeba ni kuwasifu watu ovyo kabisa. Yaani unaweza kuona watu kukimbia barabarani kusahama billah de, sahama billah de wa na wakiyakira mkukuta. Mkukuta. Watu ukijiona hiyo ndio sunna hiyo. Wahawari ndio walikuwa sunna. Yaani Allah ameturehemu sana. Kuja kuifahamu hii dawa naikaingia katika mjiji wetu wakati mwingine ukaa akusema subhanallah Allah ameturehemu sana leo iko dawa yetu ilikoshuhudisha watu katika kusoma uislamu na kurudi katika uislamu wale aliokuwa nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasimheri kubwa hii na tuwaona matunda yake tuwaona matunda yake kuna vijana hapa mimi naona huja kule Mombasa kile mokele wa msubaba msomyo qur'an na zuri sana anallahi barik fiin mtoto ya to saudia ama to yemen lakini kumbe ni umu humu to za witu sema za damu amuoni kama ni kubwa sana yo allah subhanahu wa ta'ala ametufikisha mbali sana ni nema kuto shukuru wa alimu tuambie zidini kufanya bidii na tuweke akhira mbele ya macho yetu najua mimi kuna watu watakuwa waangalia hawaamini kama mwezo kufanya kitu kwa ajili ya Allah sababu wao hawajazoea hivyo dawa iko hivyo dawa watu wengi ni kuwa waitumia dawa katika kupata maslaha ya kidunia sasa ukija ukipata mtu amejitolea somesha amekaa amewacha dunia kwa ajili ya kusomesha somesha kila anachokipata katika dunia ni kipato kiasi tu cha chakum, kumwezesha aishi tu. Ameen ha, nasema haiwezekani bwana. Lakini inda salafiyin ili jambo utaliona na watu waendelea nadhru lillahi alhamdulillah, na natumwomba Allah atupe thabati katika hili na wengi katika madu'a wa hizb khurafiyun na wengineo ukitazama utakuta ili matunda inaupatikana katika dawa yao ni madogo sana machache sana na tena anaafu matunda mwitu ukielewa kama tunguja mwitu leviweza ya mbali maana kiwafikishiwa ilmu ina makosa mengi sana ndani yake ikiwa ni mahurafi wapewa bid'a na shirkiyat ikiwa na hizbiyun, utapewa khawarij lakini ukienda kwa uno kwa ilmu, elimu safi kabisa kala Allahu qaala rasul ko fahamu na hii ni neema kwa watoto tufanyeni bidii zaidi katika kutafuta elimu kusoma mustakbal wenu biidhnilla taala weka kuwa Allah akujalia ni sababu ya kuongoka kwa wengi uliotoka kwa familia yako jamaa zako kijiji chako licho toka huko ukishafikia kiwango waje leo vizuri urudi nyumbani ufanye da'wa wallahi tukiwa kweli tulimalipo makubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala nasal Allah subhanahu wa ta'ala yuthabbitna wayyakum ala al-haqq hatta nalqahu wa huwa radi anna nasikia ndio uzungumza ya tosha lakini nimesema natawasilimia naona naendelea huko ntasimamia hapa Subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa Allah wa subhanallahi al-azim wa sallallahu ala